Radio Vocea Evangheliei vă prezintă prima parte a piesei de teatru O Noapte de Crăciun, o adaptare radiofonică a povestirii cu același nume de Charles Dickens. m și cu scruci, doi bătrâni avari, sunt săraci la suflet și srobiți de bani, Iar afară în noapte, oameni mor de foame, O lumină-lină îmi sa duce soare. E Crăciun, e Crăciun, oamenii îmi spun, E Crăciun, Crăciunul, bucurie de Crăciun, Dumnezeu ne-a iubit din pe Fiul Său, E Crăciun, Crăciunul, bucurie de Crăciun. L-ați văzut pe bătrânul Scruci? De șapte ani a rămas singur Cuc. Singur Cuc? Cum adică? Ce vrei să spui? Păi, asociatul lui în afaceri a murit, Marley. Da? Da. Dar se pare că sunteți cam noi pe aici. Păi, am venit cu niște treburi pe la cei doi. E drept, nu i-am văzut de vreo 8 ani. Ce ziceți, băieți? Din câte mi-aduc aminte, Marley ăsta care a murit a fost un om bogat. Cui a lăsat toată averea? Avea copii? Avea rude? Oh, nici pomeniană. n-avea niciun urmaș Singurul lui cunoscut era scruj Se zvonește că marle ăsta i-ar fi lăsat lui Scrooge absolut toată averea oh, Am auzit și eu cum că Scrooge ăsta ar fi un om lacom și zgârcit E în stare să stoarcă și ultima picătură dintr-un om Ce inimă de piatră are bătrânul ăsta? Oh, se zvonește chiar și pe la noi că de rece ce e inima Are fața zbârcită și nasul încovoiat se zice că până și apa îngheață în jurul lui în luna lui cuptor, iar în zilele de Crăciun focul nu mai poate dezgheța cu niciun grad. ce să te mai mir dacă nu-i arată lumea niciun semn de afecțiune? Ție e și greu să te apropii de oh, asta așa-i. Să nu te întrebe nimeni niciodată, scumpul meu, ce mai faci? Când vii să mă vezi? Ce viață e asta, domn? O, oh, e unul, n vrea să fiu în pielea lui. Să vedeți minunății Ia-zi, ia, -zi, ia, -zi, ia, -zi. ia -zi. Știți strada principală pe care se înghesuie toți cercetori, Aia pe care ați venit de la gara Stau acolo cerșetorii și își întind mâinile Cu speranța că poate trecătorii mai darnici Se vor îndura de ei și le vor arunca pe da, un da, bănuț da, da. Uh -huh. Ieri, pe când vroiam să intru pe stradă Pe cine credeți că văd dâns să intre deodată cu mine? Pe cine? Pe cine? Pe cine? Pe cine? Te pomenești că scrugi Chiar el, amice? Dar de ați ți fi văzut ce am văzut eu, ați leni? Oh, dar, dar, dar, dar ce s-a întâmplat? Te pomenești că a aruncat cu banii în jur! Când a intrat el cu aerul său rece și distant, toți cercetorii și-au tras mâinile în Până și câinii orbilor părea călcunos și-i trageau stăpânii de mâneci sau de pantaloni, oh. pentru a nu se lăsa înghețat de privirea bătrânului Scrooge. Iar el, cu o privire glacială, părea că încremerește și sfidează pe toți. Da, nu s-a dezmițit deloc. E un om zgârcit. Am auzit că ar avea un contabil tare de treabă, care lucrează la el de câțiva ani buni. Oare cum se înțelege un contabil de treabă cu un patron atât de zgârcit și distant, un om cald, cu nevastă și copii, cu un bătrân glacial și singuratic?" în care cei trei prieteni își depănau impresiile despre bătrânul zgârcit, despre care auzise nu doar orașul, ci și împrejurimile îndepărtate, în birourile de la prăvălia lui Scrooge era încă lumină, semn că aici încă se mai lucrează. În vreme ce contabilul își freca de frig mâinile și, conștiincios, își vedea descrisorile pe care trebuia să le scrie, bătrânul Scrooge îl supraveghea cu coada ochiului. Domnule Scrooge, pot să mai iau un singur cărbune mic, Să pun pe foc? E teribil de frig. Nici vorba, că... nici vorbă, nu, nu, nu, cred că ai luat de dimineață destui ca să-ți ajungă toată ziua. Dar. Ce dar, ce dar? Vrei să mă sărăcești? Nu. No. Nici nu știu cum îndrăznești. Și dacă insisti, să știi că îți desfac contractul de muncă pe loc. Am înțeles, domnule Scrooge. Uh, ai înțeles, ai înțeles. Uh. Crăciun fericit, unchiule, Dumnezeu să-ți dea sănătate De ce vorbești, e, Nu mai spre prostii Unchiule, cum să fie Crăciunul o prostie? Da, cred că sigur n-ai vrut să zici asta Bada, bada, bada, ce Crăciun fericit, ce? Uite-te la tine, ești sărac lipit De ce ai fi atât de fericit când uite-te cum arăți? Haide de, de. bine, oi fi eu sărac, dar dumneata cu ce drept ești trist Matală, ești destul de bogat. Ei ași, prostii. Unde vă vezi tu că sunt bogat? Hai, prostii. unchiule, nu fi rău dispus. Cum să nu fiu când trăiesc într-o lume de nebun ca tine? Toată lumea nebunit. Trebuie să fii nebun de bine binelea, să te amăgești cu vorbe de-astea. Auzi, Crăciun fericit, Crăciun. Ce Crăciun mă, la urma urmei, dacă nu o vreme când ai de făcut cumpărături sau de efectuat plăți și nu ai bani, nu ai bani, nu ai cu ce. O vreme ce te îmbătrânește, dar nu te îmbogățește. Dacă aș fi eu cineva, ho -ho -ho -ho -ho -ho -ho -ho, abăi pe orice gogoman care ar veni să-mi ureze Crăciun fericit, lași îmbrânci pe ușa afară sau lași spânzurat de cuier. Uite așa. Onchiule. Ne poate! petrece Crăciunul cum ți-o plăcea, iar pe mine lasă-mă să mi-l petrec cum mi-o plăcea mie, clar? Să-l petreci, dar matale nu-l petreci. Lasă nu-l petrec, uite așa, nu vreau să-l petrec. Cine s tu Crăciunul fericit. Ce, vrei să spui că întotdeauna ți-a adus noroc Crăciunul? Ei, e drept, unchiule, că uneori aș fi putut profita mai mult de pe urma lui și e drept, dacă mă gândesc la partea financiară, uneori am ieșit în pierdere. Dar cu toate astea, Crăciunul, unchiule, pentru mine cel puțin, a fost întotdeauna un timp de fericire, de bunăvoință, de iertare și de milă. Ei, nu mai spun. Este singura sărbătoare când oamenii se uită la cei mai nevoiași. Își deschid inimile și pungile față de ei ca la niște tovarăși de drum din viața asta spre cealaltă, cum de altfel și suntem. Iată de ce, unchiule, cred că, deși Crăciunul nu mi-a adus vreun ban în pungă, mi-a făcut bine și îmi va face bine. Și prin urmare zic... Fie numele domnului binecuvântat Bravo, lasă-mă, lasă, bravo, lasă bravo, Contabile, contabile, contabile da, da, da. Dacă mai aud ieșind o singură vorbă din gura dumitale, Îți vei petrece Crăciunul fără slujbă, clar? De nepoate, de nepoțele Se vede treaba că ești un orator elocvent mă mir, mă mir că nu te faci deputat Ei, haide, unchiule, nu te supăra Mai bine vin o mâine la noi la masă Ce să fac? Ce să fac să vin mâine la voi la masă? Nu! Mai bine îl văd pe în pielițatul decât să vin să vă văd pe voi. Dar de nu. ce, unchiule? De, de ce, ce de asta? De ce, de ce, de ce? De ce te-ai însurat, bă? De ce? Păi, de ce te-ai însurat? Fiindcă eram îndrăgostit. Erai, erai, fiindcă erai îndrăgostit. Ia-o din loc. Hai, bună seara, nepoate. Bună seara, ne poate, bună seara! Hai, Dar bine, hai. unchiule, nu m-ai mai vizitat nici înainte de a mă căsători. De ce spui că acum nu poți să vii din pricina căsătoriei? Bună seara, ne poate, hai, hai, hai! Dar hai, nu cer hai. nimic, unchiule. De ce să nu rămânem prieteni? Am zis ne poate, bună seara! Îmi pare foarte rău că te găsesc atât de încăpățânat în refuzul dumitale. N-am avut nicio ceartă cărei vina să o port eu. Dacă am venit la dumneata, am făcut-o în cinstea Crăciunului. Eu vreau să-mi veselia mea de Crăciun. De aceea îți urez Crăciun fericit. Bine, bine, bine, bine. Bună seara, bună seara. Și la mulți ani, Bună seara, bună seara. Crăciun fericit, domnule Bob. Crăciun fericit, domnule, Sunteți firma și Marley dacă nu mă înșel. Uh, cu cine am Cu domnul Scruci sau cu domnul Marley. Uh, domnul Marley a murit acum șapte ani Tocmai astăzi s-au împlinit șapte ani De când a murit, asta e oh, Nu ne îndoim că și dumneavoastră Ați moștenit spiritul său, Darnic Vă oferim aici un cupon pe care V-am rugat să completați dumneavoastră Personal suma cu care Ați putea contribui la ajutorarea altora Da, sigur că da Cu ocazia anului nou care vine E bine să ne gândim Și la cei nenorociți și săraci Ei suferă mult în momente ca acestea Mii și mii suferă Lipsuri îngrozitoare Sute de mii zac pe drum. Păi domnule, domnule, dar nu mai sunt Închisori? Închisori? Păi, păi. Ba, da, dar... Dar da, da, orfelinatele de copii Nu mai funcționează Funcționează, domnule, dar... Păi, dar oare statul nu are a zile care se îngrișesc de cei sărați? Domnule, păi are... Ah, păi era cât ce să mă băgați în sperie, domnule. M-am temut când v-am auzit Că s-au desfințat aceste instituții atât de folositoare o, Mă bucur, mă bucur totuși să aflu contrariul, domnule e, Tocmai de aceea, domnule, convinși că aceste așezăminte fără îndoială folositoare Nu sunt de ajuns pentru a alina creștinește durerile mulțimii Câțiva dintre noi Se străduiesc să strângă o anumită sumă de bani Cu care să putem cumpăra acestor nenorociți Niște alimente și niște lemne păi da, chiar da, de aceea am ales acest timp al anului Pentru că acum nevoile sunt mai mari aha. Și mai acute Iar da, da, da. cei bogați Cei bogați sunt fericiți da, da, da, da. Domnule, da. cu ce sumă să vă înscriem? Da, cu ce sumă, Cu, ce... cu nimic Dumneavoastră doriți să rămâneți anonim. Nu, domnule, doresc să fiu lăsat în pace. Eu nu mă bucur de Crăciun și nu vreau să-i fac nici pe alții să se bucure. Ia, stai, să vă mai dau și vouă? Băi nu plătesc destule taxe la stat. Nici nu mă gândesc, domnule. Dar, domnule, pe unii sărăcia îi împinge să ajungă în astfel de instituții. Asta e singura soluție. Altfel, Pot să moară pe străzi? N-au decât să moară, domnule. O să scapăm, măcar de cei care sunt în plus. Pofa. De altfel, pe mine, nici nu mă interesează subiectul ăsta. Gata, gata, gata. Domnule, gata. dar trebuie să vă intereseze. Să nu mă privește, domnule. Îmi ajung afacerile mele. Eu nu mă amestec în afacerile altora, nici alții să nu se amestece în afacerile mele. Clar, clar. Azi. Eu zic că n-are să ne mai pierdem vremea Hai să mergem Bună seara, domnilor, bună seara Bună seara Bună seara Bună seara, bună seara, seara. scrugi! primiți cu colindu Disparmă de aici, să nu te mai primi pe aici ți trupi Hai, mișcă Vai, vai ce puș la ma, ce puș la ma, al almușterii. cât o piciasu. Da, da, e timpul să închid, gata. Vrei să pleci, așa Da, domnul. Da, da, hai, dute, dute, dute acasă. Te pomenești că vrei să lipsești mâine toată ziua, așa e. Dacă vă convine dumneavoastră. Mie nu-mi convine deloc și nici nu e drept. Dacă ți-aș reține un shilling din leafa domitale pe ziua de mâine, te-ai plânge, sunt sigur că te-ai plânge. Dom Sigur, domnata, nu te gândești că și eu aș avea dreptul să mă plâng Că-ți plătesc leafa pe o zi în care nu muncești deloc, domnule, nu da, muncești da, Dar lucrul acesta se întâmplă doar o singură dată pe an Proastă scuză, domnule Proastă scuze pentru a stoarce În fiecare an La 25 decembrie Punga unui om Dar mă rog, mă rog, mă rog Am închipui că și tu vrei să fii liber Toată ziua de mâine Cel puțin poi mâine dimineață Să fii aici mai devreme Hai. Da, domnule, mulțumesc, bine, așa bine. am să fac Bine, bună seara, bună seara bună și seara, noapte bună Noapte bună. După ce contabilul ieși și o tuli spre casă, bătrânul Scruj se înfofoli mai bine cu fularul său și o luă spre o cârciumă sărăcăcioasă unde luă cina, după care se întoarse acasă să se culce. Locuia într-un apartament în care locuise o vechiul său prieten Marley. Acum totul era atât de întunecat și, pe măsură ce urca scările spre cameră, avea tot mai clar presimțirea stranie că Marley era în acea casă. După ce intră în cameră și se apropie de soba pe care erau pictate tot soiul de personaje biblice, a avut senzația că toate acele chipuri se prefăceau în chipul lui Marley. Obosit cum era, căzu pe pat... Și după câteva clipe în care tot felul de gânduri și personaje îi revenir în minte, a dormit. Dar nu bine se puse în pat că a avut senzația că e din nou treaz. La un moment dat, la diferite scumute, a avut câteva trăsăriri. Apoi, bătrânul Scruș, auzi dintr-o dată cum ușa plifniței se deschise cu un răsunet puternic și auzi din ce în ce mai tare un vuiet sinistru. Apoi, îl auzi cum se suie... Și cum se apropie de ușa sa. Nu, nu, prosti, prosti. Nu cred în aşa ceva. Nu, nu, nu. Nu se vede. E mare. E mare. Um. E bine, e bine, ce vrei, ce vrei de la mine? Multe. Da, da, cine, cine ești, cine ești? Mai bine întreabă cine am fost. Ei bine, ei bine, cine ai fost? În lumea aceasta am fost tovarășul tău, Iacob Marley. Hum, cum pot să... Poți să șești? Pot. Nu crezi în mine? Nu, nu, nu. Ce dovadă mai puternică vrei că există decât simțurile tale? Nu știu, nu știu. De ce te îndoiești de simțurile tale? Pentru că pot fi înșelătoare. Bă, bă, chiar, chiar o mică indispoziție a stomacului pot face simțurile înșelătoare. Ar putea fi rezultatul a ceva ce am mâncat. Și nu mi-a bine. Uite, uite, vezi scobitoarea asta? Da, o văd. Dar nu te uiți la ea. Și totuși o văd. N-am decât să o înghit și toată viața voi fi persecutat de o droaie de stafii plăsmuite de închipuirea mea. Uh, uh, nu, prostii, prostii, prostii, prostii, totul, totul e prostie! <ctorții> Uau, mă, iertare, iertare, ai de groaznică vedenie, dar, da, domn, pe pentru ce mă persecuți? Om cu suflet pământesc, crezi în mine sau nu crezi? Cred, cred, dar de ce colindă fantomele pe pământ și pentru ce vin la mine? Pentru cer. Cerul vrea ca fiecare suflet de om să trăiască frumos și binevoitor în mijlocul altor oameni. Dacă sufletul nu face asta cât e în viață, eu o sândit să regret o veșnicie. Și eu acum trebuie să rătăcesc pe pământ. Oh, vai mie! Oh, vai mie! Să văd bine tot ce aș fi putut face și a fi folosit la fericirea mea. <gri> <gri> <gri> <gri> ești în lanțuri, spunem, spunem de ce, de ce ești în lanțuri? De ce? Port lanțul pe care mi l-am făurit în viață. Mi l-am făurit verigă cu verigă, metru cu metru. L-am lăsat să nu înfășoare brâul și prin propria mea voință l-am purtat cu mine peste tot. Oh. Sau poate dorești să știi povara și lungimea lanțului pe care îl porți tu oh. Era tot atât de greu și de lung acum șapte Crăciunuri cum îl vezi pe al meu Dar ai mai lucrat la dânsul de atunci Acum e un lanț enorm oh, Bunul meu Iacob Marui. Bunul meu, Iacob Mare, spune-mi un cuvânt de mângâiere, Iacob Nu am spune nicio o... de dat. Mângâierea vine din alte regiuni, Scruge, o... și e dusă de alți mesageri, unei alte spițe de oameni. Nu pot să-ți spun ce doresc, nu pot să mă opresc din alergare, dar mi-te să rămân. Ascultă ce-ți spun, cât am trăit." Spiritul meu n-a ieșit niciodată din limitele înguste ale biroului nostru și, și acum am de făcut călătorii lungi și grele. Se pare, se pare că ai mers foarte încet, Mare. Da, încet. Mort de șapte ani și de atunci tot pe drumuri, tot pe drumuri. Da, și în toată vremea asta... N-am avut nici o nici pace, și sunt mereu cu chinul remușcării veșnice. Cădătorești repede? Pe aripile vântului. Wow. <aștări> A, trebuie să fi văzut multe țări în șapte ani. <aștări> să fii captiv, înlănțuit. Încărcat de fiare și totuși să trăiești, dar să nu fii conștient de binele pe care creștinii acestui pământ sunt în stare să-l facă. Fiecare, dacă lucrează în mod caritabil în orice sferă, cât o fie de mică. Iar acum, să știu că nicio o părere de rău nu poate reînvia ocaziile pierdute din viață. Și totuși, așa am fost eu. Nu mi-am dat seama înainte. Da, dar ai fost, ai fost întotdeauna un om îndemânatic în afaceri, Iacobel. În afaceri! Afacerea mea a fost omul. Hmm. Binele omenirii a fost afacerea mea, ha? Mila, caritatea, toleranța și bunătatea. Iată ce ar fi trebuit să fie afacerea mea. Dar asta... N-a fost decât o micuță picătură de apă în imensul ocean al afacerilor mele. Ah! Pe această vreme a anului sufăr cel mai mult, mai mult ca oricând. Dar oare de ce să mă plimb printre pământeni cu privirile în jos? Mai bine le-aș ridica lor privirile spre steaua binecuvântată, aceasta care conduce pe cei înțelepți și darnici la locuințele celor nevoiași. Ascultă! Ascultă! Ascultă! Ascultă! Timpul pe care îl mai am la dispoziție e pe terminat. Ascultă, dar nu fi, nu fi prea aspru cu mine, Iacobe, Ai milă de mine, te rog, Iacobe, te rog. Cum se face că îți apar sub această formă omenească, nici eu nu știu. Dar de mult și de foarte multe ori am șezut lângă tine fără să mă vezi. de mine! Și asta nu e partea cea mai ușoară a căinței mele. Am venit aici noaptea aceasta ca să te trevin că mai ai încă putința și nădejdea de a scăpa de soarta mea. Ai fost întotdeauna un bun prieten, Iacove. Îți mulțumesc, Iacove. ascultă Da. Îți vor apărea trei duhuri. asta e nădejdea de care spuneai, prietene? Da. A, cred că m-aș lipsi bucuros de ele, nu. nu. Fără aceste trei vizite nu te poți feri de drumul pe care merg. Așteaptă-l pe primul mâine dimineață Când orologiul va bate ora 1 Dar da, da, da, nu s-ar putea să le primesc Pe toate trei deodată Ca totul să se isprăvească Mai repede, prietene Așteaptă-l pe cel de-al doilea duc Noaptea următoare la aceeași oră Iar pe al treilea Cealaltă noapte după ultima bătaie De la miezul nopții Pe mine n-ai să mă mai revezi Ai grijă, dar Pentru binele tău Să nu uiți ce s-a petrecut aici Bine, bine, bine am să și în visul său, scruj închise fereastra și cercetă ușa prin care intrase Marley. Era închisă și săvorătă bine. Din cauza emoțiilor puternice pe care le trăise, din pricina oboselii pe care o acumulase peste zi, vederea unei lumi nevăzute și îngrozitoarea a convorbire cu Marley, toate acestea îl obosiră în așa măsură încât se trânti în pat și a dormi numai decât. A doua zi avea să-l aștepte o altă surpriză mai mare ca cea de azi. La un moment dat, Scruci se deșteptă din somnul său. Își aduse aminte că la ora 1 avea întâlnire cu primul din cele trei duhuri despre care vorbise Marley. Cum nu mai putea să adormă, se hotărâ să rămână treaz și să-l aștepte. Timpul se scurse repede, iar orologiu bătu cu putere ora 1. În acea clipă, o în care se afla el se ilumina, iar perderile patului fură date la o parte de o ființă supranaturală, deosebit de frumos îmbrăcată, cu o constituție atletică și parcă oarecum străvezie. Deși avea barbă, avea totuși o piele gingașă Iar din cap răspundea o lumină care părea că intră oriunde Luminând orice cotlon întunecat al sufletului omânesc ta! Ești Duhul a cărui vizită mi-a fost anunțată? Da, chiar eu. Da, da, da, cine ești? Cine ești și ce ești? Sunt Duhul Crăciunului tău din anii trecuți. Ai, dar n-ai putea să-ți acoperi capul pentru că lumina ta, lumina ta mă arde. Cum? Vrei de pe acum să stingi cu mâinile tale lumești? Lumina ce o răspândesc? scuzați-mă, scuzați-mă, n-am vrut, n-am vrut să vă indispun. Dar mi, ce vânt va aduce pe aici? Binele tău! <hânt> da, da, da. Vreau convertirea ta, bagă de seamă? Hai, hai, hai, scoate-te și vino după mine! Nu-ți fie frică! Vom face o călătorie la țară! aici am crescut, aici ne-am ne petrecut copilăria hmm? Suspin, Ia oh, uite drumul acela, oh, îți mai aduce aminte oh, de drumul acela? Oh, doamne Hai să o luăm pe el oh, Doamne, cum să nu-mi aduc aminte? Cum să nu-mi amintesc? Aș putea merge pe drumul ăsta cu ochii închiși, wow! ce de copii și ce de lume, ah, uite, uite, asta e casa lui Peter, uite școala, iată hmm, Da, uită. da, vom intra în ea, toți copiii au plecat, dar a mai rămas unul singur, părăsit de părinți, îl vezi, știi cine e? Da, da, îl cunosc. Să nu-l ce sunt în cartea asta Copilul acesta Sunt chiar eu Sunt chiar eu Ce bine că Robinson Crusoe a scăpat A, uite și vinerie cu el A, uite și papagalul De care nu mai scapă Să rămane, copil Aș vrea... Aș vrea dacă-și putea, dar nu, nu, e prea târziu." ce anume? Nimic, nimic, nimic. Aseară, aseară, un copil a venit la ușa mea să cânte un cântec de Crăciun. Aș fi vrut să-i dau ceva, atâta tot." Să mergem acum și să vedem un alt Crăciun. Vom intra în acel magazin. Îl mai recunoști?" Wow, sigur, sigur, sigur că îl recunosc. O, oh, ce-mi văd ochii, bătrânul Fezific. Dumnezeu să cu binecuvinteze, e chiar Fezific. În ia-te uită. Hei, te binezeri, Dick. E, e Dick Wilkins, e chiar el. Ascultați, pravi mei, băieți! Destul cu lucru pe azi. Wow, ce mult am ținut la dânsul, o, o sărmane, dic, bunul meu prieten. E ajunul Crăciunului, dic, ajunul Crăciunului, ebenezer! Hai, închide prăvălia! Ha, ha, ha, Ce sărbătoare pe cinste va fi! Haideți! Dați totul la o parte, scaune, mese, cutii! La lucru, băieți! Dar vor veni mulți anul acesta. Wow! Dublu față de anul trecut! Iau uite că au venit și cei șase pretendenți la fetele domnului Fezivic. Wow! Uite-i și pe mutar și lăptar cu familiile lor! Wow! Ce demncare a pregătit domnul Fezivic! Mamă, câte feluri! Dar cât-o fi cheltuit bătrânul ca să pună la cale toată treaba asta?" Ei, cât a cheltuit, câțiva șirinci. ce e asta la un patron ca dumnealui? Numai un zgârcit cred că ar spune că totul nu e decât o risipă. Dar dacă toate astea pot să-ți aducă bucurie și pot să aducă și altora, atunci eu zic că s-a meritat." Și eu zic că s-a meritat." Strașnică om bătrânul ăsta și bun la suflet." Ce mai, pâinea lui Dumnezeu!" Nucru de nimic e suficient să inspire acestor oameni atâta recunoștință. Da, da, într-adevăr. Poate însă că nu merita efortul de a pune la cale o asemenea petrecere. Da, ah, dar nu asta contează, duhul, nu. No. Fezi, că a făcut asta pentru, pentru a-i face pe alții fericiți. Ceea ce a făcut el a fost un gest frumos. El a făcut ca viața altora să pară mai ușoară și mai frumoasă. Chiar dacă a fost doar un gest mic, el a însemnat enorm de mult pentru noi. Un astfel de gest, indiferent cât de mic ar părea, are o valoare de nemăsurat. Dar ce s-a întâmplat? Nimic, nimic, nimic nimic. Ceva trebuie să fie Nu, nu, nu, nu, nu voiam numai să pot spune Un cuvânt contabilului meu și atâta tot Ascultă, să ne grăbim Timpul trece iute Acum vom intra într-o casă în care vei vedea un om Pe a cărei față vei recunoaște niște zbârcituri Abia formate din cauza grijilor și a zgârceniei nu, nu, nu, nu, nu, eu, eu sunt. Eu sunt au oh, și nu sunt singurvai. Puțin îți pasă că un alt idol mi-a luat locul în inima ta. Cel puțin dacă acest idol ar putea în viitor să te mângâie, cum te-aș fi mângâiat eu, n-aș avea de ce să fiu acum înhnită. Și care idol? Ce a luat locul? Un idol de aur. Iată cum judecă lumea. Mă ocolește de parcă aș fi sărântoc, nu bogătane. Oh, îți pasă mai mult de ceea ce spune lumea decât de părerea mea sinceră. Am văzut gândurile tale cele mai nobile, dispărând unul câte unul până ce patima stăpânitoare, patima banului, te-a absorbit cu totul. E așa? dar ce? Dar ce are a face dacă am devenit mai sigur de mine însumi și am dobândit ceva experiență? M-am schimbat eu, ai spune. Spune, m-am schimbat? O, înțelegerea noastră datează de mult. Ea s-a făcut când eram săraci, dar mulțumit să putem nădăjdui că într-o zi vom fi mai puțini săraci, muncind la o la altă pentru îmbunătățirea soartei noastre. Tu te-ai schimbat, nu mai ești același de odinioară. E, eram un copil, ce vrei. Tu însuți recunoști că n-ai fost ceea ce ești acum. Ceea ce ne promitea fericirea, când noi amândoi aveam o singură inimă, a adus nenorocirea noastră acum, când avem două inimi. De câte ori de atunci și cu cât amărăciune n-am simțit acest lucru, dar am obișnuit și acum pot în liniște să-ți redau libertatea. Ace ce am cerut-o eu vreodată? O, oh, nu. Prin cuvinte nu, niciodată. Atunci prin ce? Prin schimbarea firii. Prin schimbarea minții tale. Prin noua existență pe care ți-ai creat-o. Prin noua speranță ce ți-ai format-o. Dacă nici o înțelegere n-ar fi existat între noi, spune-mi, te rog. Mi-ai cere astăzi mâna? Desigur că nu. Hai, hai, hai las, las. E nici tu nu crezi ceea ce spui. O, oh, ba da, aș vrea din inimă să nu cred, dar o știe Dumnezeu. Spunem sincer, dacă ai fi liber astăzi sau mâine, ai lua oare o fată fără zestre, tu care prețuiești totul după profitul cu care te alegi? Sau, admițând totuși că ai lua-o, călcându-ți pe inimă, n-ai regreta oare mai târziu, în mod amarnic, greșeala pe care ai făcut-o? Desigur că da. Tocmai de aceea îți redau libertate acum, din toată inima mea, din dragoste pentru acela care nu mai ești. Hm. Da. Poate, poate că această hotărâre o, o să te doară, dar puțin, pentru foarte puțin timp numai și vei goni această amintire neplăcută, cum se gonește din minte un vis urât. Nu mai te-ai putea fi fericit în viața pe care ți-ai ales-o. Nu, Duhule, nu. Nu mi mai arată nimic. Du-mă înapoi în patul meu, Duhule, dar îți da, da face chiar așa mare plăcere să mă chinuiești, Duhule. Încă o casă. Nu, nu, nu mai vreau să văd nimic. Nici vorbă, vi cu mine. Vom intra în casa cea mare de colo. Mami, am de la Cati. Nu îl mai dau înapoi! Hi -hi. Mami! Jim mi-a luat papucul! spune să-mi îl înapoi! E, hai, hai copii, fiți cu minți! Jim, dai papucul! Hai, împăcați-vă acum! Mami! Mami, a bătut cineva la ușă! Poate e Tati! Oa, ce bine ar fi! Ura, e Tati! Tati, ce mi a adus? Dormi, e Tati! Uite, ție, dragul meu, ți-am adus o căciuliță și un par pardesiu Iar ție, draga mea fetiță, ți-am adus o păpușică și o rochiță Wow, wow ce frumoase, ce frumoase sunt! sunt! Mă bucur mult că vă plac, dar acum mergeți la culcare, e târziu Mulțumesc, tati! Mulțumesc, tati! Ai văzut ce mi-a adus tata? Și mie, mi-a adus exact ce mi-am dorit Cum a fost azi, draga mea? A fost cu minți micuții noștri. Ei, iubitule, am scos-o eu la capăt cumva. Arabela, știi pe cine am văzut asta seară? Pe unul din vechii tăi amici. Pe cine? Ei, ghicește. De unde să... Ah, bă da, știu pe cine. Pe domnul Scrooge? Exact. Am trecut pe dinaintea ferestrei de la firma dumnealui și l-am zărit prin geam. După cum circulă zvonurile, tovarășul său e pe patul morții. Iar el stătea în birou. Stătea singur... Și în curând, draga mea, Scrooge al tău va rămâne singur pe lume. Duhule, duhule, duhule, dumă de aici. Te-am prevenit de aici. odată cât îți voi arta umbre ale lucrurilor care s-au întâmplat deja. Eu nu pot să le arăt altfel decât așa cum sunt. Nu, nu, nu, dumă, dumă de aici, că nu pot să mai sufer. nu. nu, nu. Lasă-mă, lasă-mă sau du înapoi! Nu mă mai chinuit destul, destul, duhule!" Și ca să scapă din mâinile duhului care îl ținea lângă el, încercă să acopere lumina care venea din capul acelui duh, lumină care îi dădea putere, practic, acelui duh. Cu un efort ieșit din comun, scruci acoperia acea lumină, apoi se trezi în camera sa s-aruncă în pat și pe loc a dormit puștea. După ce dormi câtva timp, se sculă din nou și așteptă ca ceasornicul să bată ora 1, moment în care avea să apară al doilea duh, așa cum îi promisese Marley. În sfârșit, ceasornicul bătu ora 1, dar, spre uimirea lui, duhul nu-și cu apariția. Observă însă pe sub ușa de la camera alăturată o lumină neobișnuită, așa că se sculă, se îndreptă spre ea și deschise ușa. Intră, Scrooge. Intră ca să facem cunoștință! După cum vezi, m-am gândit să ornez această încăpere cu toate minunățile pe care orice gospodină și le-ar dori de Crăciun. Wow! De la fructe la cozonaci, de la gâște bine rumenite, la cele mai alese mâncăruri din țările exotice. Wow! Eu sunt Duhul Crăciunului prezent. Duhule! Duhule, du unde vrei! Am fost dus noaptea trecută contra voinței mele Și am primit o învățătură din care am tras folos Noaptea aceasta, dacă ai ceva să mă înveți Sunt gata să profit Atunci atinge haina mea și o să o luăm din loc Da, da, și unde vrei, unde vrei să mă duci? Te duc să vezi cum știu să se bucure de Crăciun niște oameni săraci. Păi da, păi, da, păi da, aici e casa contabilului meu, Bob Gresit, pe care eu îl plătesc cu 15 și limbi pe săptămână, stai seama! Exact! Sunt destul de săraci, dar să știu bucura de ceea ce au, o vezi pe doamna da, da. E îmbrăcată cu singura rochie pe care o are. Iată și pe fica lor Belinda Uaaa, Belinda Nici ea nu stă mai bine Ăla care învârte în cartofi E băiatul lor Peter Iar cei doi mai mici Care stau la pândă în bucătărie Sunt cei doi copii mai mici ai lor Mai au o fată Și mai au un băiețel Care nu are un picior Și umblă cu cârjă Duhule, duhule Dar unde o fi bob? Bob, unde-o fi? Belinda, oare pe unde întârzi tatăl tău cu tine, timp și cu Marta? Ura, a venit Marta! Marta, să vezi ce gâscă mare avem! Da, foarte mare! Bine, ai venit Marta, dar de ce ai venit așa târziu? Am avut niște situații de rezolvat, mama. Da? Bine, dezbracă-te și du-te lângă sobă să te încălzești. Marta, dute te și te ascunde după sobă. Chiar, du-te, du-te. Ura, a venit tati. A venit tati, cu tine, tine. Dar Marta, Marta a sosit? Marta? Nu, n-a venit încă. Încă n-a venit. Să-ntârzie chiar în ziua de Crăciun. Bău! <hie> Hei, aici mi-ai fost, strengărițo. Ai vrut să mă speri, ai? <sus> și cum s-a purtat micuțul Tinii la biserică?" S-a purtat ca un înger. E un copil ciudat, într-adevăr. Are ideile cele mai curioase. Mi-a spus că probabil lumea l-a băgat în seamă acum mai mult pentru că este schiop și pentru că în ziua de Crăciun creștinilor le place să-și aducă aminte de acela care făcea șchiopii să meargă și orbii să vadă." În momentul când mi-a spus aceste cuvinte, parcă prindea mai multă putere." Mă bucur, dragul meu Ei, copii, dar cred că ar fi cazul să începem masa de Crăciun da, Băieți, începe băieți începe voi mergeți și aduceți gâzca Peter, tu aduc cartofi. Marta, tu așează farfurile Belinda, pune zahăr în compotul de mere Haideți, copii! Acum, haideți la masă Așa, adunați-vă Să ne rugăm domnului Doamne Vă mulțumim pentru toate aceste daruri pe care noi le-am primit din mâna ta. cuvintează ne te rugăm, în numele pruncului pe care noi îl sărbătorim azi. Amin. Amin. Amin. Și acum să tăiem gâsca. Ah. Wow, ce bună e! Ah, e bună! Ah. E foarte bună! Da, foarte cred miele. că n-am avut niciodată până acum o gâscă atât de mare, atât de gustoasă și atât de ieftină. Amin. Ce bună e! și mie! Mai se... da, mai da. și mie! Dragii mei, se cuvine cu această ocazie să facem și un toast. Ascultați, scumpii mei, beau în sănătatea noastră, să avem parte de Crăciun și Dumnezeu să ne binecuvinteze! Da! da. Dumnezeu, Dumnezeu să ne binecuvinteze. binecuvinteze! Dumnezeu să ne binecuvinteze! Duhule, spune spunem dacă tinitim va trăi. Văd un scaun gol lângă sobă și o cârjă stingheră, păstrată cu sfințenie. Dacă aceste imagini nu se vor schimba în viitor, copilul nu va trăi. Nu, nu, nu, nu, nu, nu bunule Duh, bunule Duh, spunem, spunem că va trăi, bunule Duh, spunem că va trăi... Dacă aceste imagini nu se vor schimba în viitor, următorul Crăciun nu va mai revedea copilul aici." Oh nu!" Ei, și? Dacă moare, nu e mai bine? Măcar nu va mai fi o gură ce trebuie hrănită." Of, Omule, dacă ai inimă de om și nu de piatră, ferește-te să mai ucizi cu limba." Poți tu să hotărăști cine trebuie să moară și cine trebuie să trăiască? S-ar putea ca în ochii lui Dumnezeu tu să fii mai puțin demn ca să trăiești decât acest mic copil și nevinovat. Ai dreptate! Ai dreptate! Ai dreptate! Ei, acum să bem în sănătatea domnului Scrooge, căruia îi datorăm această masă. În sănătatea cui? lui Scrooge, ai da, de ce n-aș da să-l am în mâinile mele că ți-l aș cu merita? Dar, draga mea, acum este Crăciun. Da, da, trebuie să fie într-adevăr Crăciunul ca să bei în sănătatea unui om atât de rău și zgârcit. Și tu o știi, Robert, mai bine decât noi toți. Dar e Crăciun, draga mea. Oh, fie. Ca să-ți fac pe plac și fiindcă tu așa dorești, bine, beau în sănătatea lui. Uite, îi urez viața lungă, o petrecere bună de Crăciun și un an nou fericit. De altfel, cred că el este foarte fericit de Crăciun. Dumnezeu să-l Dumnezeu să-l binecuvinteze! Dumnezeu să-l binecuvinteze. Să binecuvinteze. Să binecuvinteze! Acum... Hai să plecăm de aici. Am să te duc într-un loc unde nu ai fost niciodată. Unde, unde? Unde? Undeva pe mare. E nepotul meu, e nepotul meu. Chiar el este și nu e singur. E și încântătoarea lui soție împreună cu el și mai sunt și alți amici de-ai lui. Ha, ha, ha, ha, chiar așa a zis, Crăciunul e o prostie ha, ha, și o și credea. Dragă Fred, ar putea să-i fie rușine pentru aceste cuvinte. E un soi de om într-adevăr tare ciudat. Mă rog, ar putea fi altfel dacă ar face puțin efort. Sunt sigură că e foarte bogat. Mm -hmm. Hmm. Și la ce ne folosește să știm asta, draga mea? Ce folos trage el din ea? Nici măcar nu știe să se bucure de ea. Ha, ha. Nici măcar nu se gândește că într-o zi îi vom oștăni toată averea și o vom folosi cum vom crede noi de cuvință. Ard de nerăbdare să ajung ziua aceea." În ce mă privește, eu am răbdare. Cine suferă de pe urma firului atât de rele? În primul rând, el suferă. Și-a pus el în cap să ne disprețuiască și să ne refuze invitația la masă?" Ce a rezolvat că ne-a refuzat? E drept că nici mare lucru nu a pierdut. <laughs> ba eu cred că a pierdut o masă strașnică. Da, sigur, așa e. Da. Am vrut să spun că el totuși pierde tovarășia unor oameni, a unor prieteni, a unor rude la urma urmelor. Dar așa a rămas în lumea gândurilor lui. Chiar dacă nu are de gând să îmi arate niciun semn de afecțiune, eu tot am de gând să mă duc în fiecare an să-i fac urările mele. Poate să-și bată joc de Crăciun până la moarte, dar până la urmă, tot are să se înmoaie el. Văzând că vin în fiecare an să-l întreb ce mai face. Și apoi, chiar dacă insistența mea nu-l va determina să facă nimic altceva decât să-i mărească leafa contabilului, aș fi mulțumit. Și, dacă nu mă înșel, l-am cam zdruncinat el. <laughs> Știi ceva? Haideți să jucăm un joc ah, Știți da. jocul da sau nu? Mă sigur, sigur, cuvânt sigur Și voi puneți întrebări până ghiciți exact acel cuvânt la care m-am gândit Haideți hai să jucăm, să jucăm haideți, hai. haideți, E animal? Da E viu? Da E sălbatic? Aproape Se găsește în țara noastră? Da Se află cumva la grădina zoologică? Nu Se plimbă pe străzi? Câteodată? Vorbește cumva? Da Măgar? Nu Tigru? Nu Câine? Nu Hai, ghiciți. Aaa, gata, am gicit Ei bine, cine-i? E unchiul Scrooge. <laughs> <laughs> bietul unghiu, ne-a cam făcut să ne distrăm în seara asta. Cred că merită să bem un pahar și în sănătatea dumii sale. A, da, da, da în, în sănătatea unchiului Scrooge. Să aibă parte de un Crăciun și un an nou fericit. A, așa să fie. A, așa să fie. pe petrecăreții de pe iaht, își continuau veselia nestingheriți, duhul Crăciunului prezent, însoțit de bătrânul Scrooge se îndepărtară tot mai mult de mare și se apropiară de casa unde locuia bătrânul. Atunci când Scrooge privi la duh, îl uimii faptul că acesta îmbătrânise. Ba chiar îl umpluse groaza când văzu că de sub hainele acelui duh ieșiră doi copii galbeni și slabi te ziceai că numai scheletul de ei Arătau groaznic de urât Scrooge nu mai rezistă și întreba: întrebă Duhule, duhule, duhule Aceștia sunt copiii tăi Hai mei, ăștia sunt copiii omului ah. Se agață de mine pentru că părinții lor Nu se interesează de ei Pe unul îl cheamă neștiința wow. Și pe celălalt mizeria Ferește-te de aceste două Bine, bine, bine, bine, dar n-au copiii ăștia niciun loc de adăpost, niciun ajutor, nimic ha, ha, ha, sunt destule închisori și sunt case de corecție suficiente Duhule, duhule, dar, dar... Bă, bă, bă. Nu mai apucă să spună nimic pentru că duhul dispăru și, ca prin vis, auzi câteva bătăi de ceasornic. Atunci își aduse aminte de prezicerea bătrânului Marley. În timp ce Scruge auzi bătăile ceasornicului, sări în fățișare întunecoasă. Dacă primul duh a fost învăluit în lumină, iar cel de-al doilea fusese înconjurat de o mulțime de bunătățuri. acesta al treilea duh era îmbrăcat cu o haină lungă, neagră, iar capul era acoperit cu o glugă și mereu se ferea să-și arate fața. Și ceea ce era cel mai curios era faptul că orice îl întreba bătrânul Scrooge, în loc de răspunsuri verbale, duhul tădea din cap. Arăta cu mâna sau, pur și simplu, mergea într-o anumită direcție Unde scrugi, trebuia să-l urmeze uh, d -d Mergem, mergem către bursă oh, Uite pe câțiva din, din clienții mei <hăstări> Băieți, dar ce s-a întâmplat cu el? Nu știu, nu știu nimic Tot ce știu e că a murit A murit? Mi se pare că noaptea trecută Dar cum s-a întâmplat? Am crezut că nu o să moară niciodată omos. ăsta eee, Dar cu banii, cu banii ce-a făcut? Știu eu, tot ce știu e că nu mi-a lăsat mie N-ar fi fost rău să se gândească și la prieteni când și-a scris testamentul. <laughs> <laughs> <laughs> Mai mult ca sigur că înmormântarea va fi ieftină Nu o prea cred să meargă multă lume la înmormântare Auzi, auzi, dar da, ce ce-ar fi să mergem așa? De plăcere Măi, eu sunt de acord Numai să nu venim cu stomacul de acolo, știi, gol <laughs> nu? O, Constat că sunt cel mai dezinteresat dintre dumneavoastră La urma urmei, cred că i-am fost cel mai apropiat Niciodată nu ne întâlneam fără să vorbim Adio, domnilor Adio, adio, adio, adio, adio. Duhule, duhule, despre cine vorbeau cei trei oameni de afaceri despre mare nu puteau vorbi pentru că el a murit de mult. Și apoi tu ești Duhul Crăciunului viitor. Se refereau la... la, a, a, a, Să văd dacă umbra mea va veni la bursă ca de obicei. A, văd că nu apare. Ba mai mult, văd că altcineva s-a așezat pe locul meu. Mm, da, ciudat, ciudat. Duhule, duhule, duhule, poate ar fi mai bine să mergem de aici. Vai. A, a, a, Ăsta-i cartierul cel mai murdar și cel mai sărac al orașului. De ce mergem spre acel beci? Nu, de ce, duhule, de ce? Nu spre acel beci, nu vreau, vai! Vai, ce mizerie și ce miros îngrozitor! <gri> a, e și normal să ne aflăm toți trei aici. Spălătoarea bocitoarea și groparul. Întâi mortul trebuie spălat, apoi trebuie să-și facă datoria bocitoarea, iar la urmă vine groparul să-l ducă să-l îngroape. Ei, bătrâne, ce zici? Ne-am nimerit bine toți trei aici să profităm de pe urma lui, hai? Nici nu se putea un loc mai bun de întâlnire ca acesta. Hai să trecem în salon. Așteptați numai să închid ușa. Oh, ce scârție! Nu cred că am aici o bucată de fier mai ruginită ca țâțânele ei și sunt sigur că nu veți găsi în toată prăvălia un os mai bătrân ca oasele mele. Ha, ha, ha! Ne-am potrivit de minune! Treceți în salon! Haideți! Mm -hmm. cred că avem și noi dreptul să profităm un pic de pe urma lui. De altfel el ce-a făcut toată viața. Și el a profitat de pe urma altora." Ha, și încă cum, era întrecute în a de la alții." Atunci nu vă mai uitați la mine ca niște vinovați, ci să trecem la treabă, bine?" Ai dreptate. Mortul nu duce nimic cu el dincolo. Și apoi, la urma urmelor, ce-am luat? Ești drențe. Iar dacă a vrut să le păstreze după moarte, de ce n-a fost mai darnic pe când trăia? Ar fi avut acum pe cineva care să vegheze la căpătâiul său. N-ar mai fi fost singur când s-a luptat cu moartea. Vorba aia n-ar fi rămas singur cuc. Drept ai trăit. A avut parte de soarta care și-a meritat-o. Oricum bine că am apucat fiecare câte ceva. Îmi pare rău că n-am apucat să iau mai multe. Oricum, desfă bătrâne legătura aia de haine și lucruri și, hai, spune repede câți bani ne dai pe ele. Ia să vedem. Trei cearceafuri, două perechi de ghete, o linguriță de ceai, un clește de zahăr, două breloace cu lanț, un port-creion, doi butoni de manșetă și o agrafă mică însă de valoare mare. Da, bun. În total, trei și jumate. Oh, na. No. Atât îți dau. Nimic mai mult. Chiar de mai omorâ. Dau întotdeauna mai mult, femeilor. E o slăbiciune a mea care mă ruinează. Desfă și legătura unea. Ia să vedem. Dar ce-s astea? Perdele de pat? Da. <laughs> Perdele de pat. Dar cum? Le-ai scos cuinele cu tot când zăcea încă în pat? Da. De ce nu? Ești născută pentru a face avere și ai să faci? Hm. Fii convins că eu nu-mi trag mâna înapoi goală odată ce am întins-o pentru a apuca ceva. Cu atât mai mult cu cât e vorba chiar de bogătașul ăsta zgârcit. Da, dar ai grijă și nu-mi păta cuverturile cu ulei din lampă. Tot de la el sunt și cuverturile. Hm. Dar de la cine vrei să fie? te frică să nu răcească? Sper că n am murit de vreo boală molipsitoare. A, nu te teme, moșule. De al minter nici eu nu știu că nu m-am dus să-l întreb. Uite-te la așa asta. Poți să te volbezi la ea cât vrei, că nu o să-i găsești niciun defect. E cea mai bună și cea mai fină cămașă pe care a avut-o și care, fără mine, ar fi fost pierdută. <gântu -i> adică, ce vrei să spui? <gântu -i> Era cât pe ce să fie în gropa cu ea. A fost un nătâng acolo care... Eu pusese, dar eu i-am scos-o Apoi, cu ea sau fără ea Tot groasnic ar fi arătat Mă rog Și acum să vă dau banii <laughs> Cât a trăit, nu puteai să vezi nimic De la mort Iar acum, că a murit N-avem decât de câștigat de pe urma lui <laughs> Duhule Duhule, am înțeles Am înțeles că soarta acestui nenorocit Ar putea să fie și a mea Viața mea de până acum Mă duce spre acest sfârșit. Dar, Dumnezeule, Dumnezeule, ce-mi văd ochii! Un om mort! Ba, oare cine-o fi? Cine-o fi duhule? Duhule, duhule! Nu, nu, nu, De ce? De ce? arăți cu mâna spre capul acestui mort? Nu știu, nu știu cine e! Vrei să-i descoperi fața? Nu, nu, nu pot, nu pot să o fac. Dar, oare cine-o fi? Oare dacă acest om ar mai putea să trăiască dată? Care ar fi primul său gând? Oare ar mai trei ca un lacum de câștig? Oare ar mai fi scârcit? Ah, uite ce-au făcut uite ce au făcut patima aceasta și zgârcenia cu el. Iar acum e singur, fără prieteni care să regrete că se despart de el. Duhule, duhule, locul acesta e în fioră. Cred că am învățat ce trebuie să fac de acum înainte. Te rog, te rog, du de aici, du-mă. Dar de ce nu plecăm? De ce nu plecăm? De ce insiști să mă uit la fața mortului? De ce? Te înțeleg, Duhule, te înțeleg. Și dacă aș putea, aș face ce-mi poruncești. Dar nu pot, nu pot, Duhule, nu pot! Duhule, dacă e în oraș cineva pe care să-l fi mișcat, moartea acestui om, te rog, Duhule, arată-mi-l pe acel cineva. Dragul meu, ai venit. Tocmai am pus masa. Hai să mâncăm. Te văd că m-a bătut. Ei spune, cum stăm? Ce veste aduci? Bună sau rea? Uf, rea. Rea. Adică, da. nu mai există nicio speranță? Nu mai e nicio speranță, Carolina. Chiar niciuna. Dar poate totuși, dacă am insistat no. pe lângă el, poate l-am putea îndupleca. Carolina, nu mai avem pe cine îndupleca. Pentru că a murit. Femeia aceea de-aseară a avut dreptate când am vrut să-i cer să ne mai păsuiască o săptămână. Am crezut că e o simplă scuză, când colo, nu numai că era bolnav, dar era pe moarte. Stai, stai puțin. Și bine, de atunci polița noastră pe mâna cui va da, cădea? Nu știu, dar cel puțin până atunci vom putea să ne folosim de acești bani. Cei drept ar fi o mare nenorocire dacă ar cădea pe mâna unui creditor tot așa de nemilos ca și celălalt. Oricum, noaptea asta vom putea dormi fără grijă, Carolina. Dule, Duhule, te rog șterge imagina aceasta unei odăi cu un mort în ea. Duhule, dule, fă să văd o duioasă, pricinuită de un mort. Hai, Duhule. Ne apropiem din nou de casa contabilului meu, Bob Grășit Bună, dragile mele Bună, tată, suntem aici Nu te mâhni Oh, dragele mele, ce m-aș face fără voi? Ia să văd ce ați mai lucrat Uite, tati Ah, se vede treaba că sunteți foarte harnice Draga mea soție, mormântul va fi gata înainte de duminică Oh, Duminica, ai fost astăzi acolo, Robert? Da, draga mea. Îmi pare rău că n-ai putut veni și tu. Ți-ar fi făcut bine. Să vezi ce verde e locul. I-am făgăduit să mă duc să mă plimb acolo, Duminica. Scumpul meu copil. Oh, scumpul meu copil. Tati, tati te iubesc. Oh, și eu te iubesc, draga mea. Și eu te iubesc. M-am întâlnit aseară cu nepotul domnului Scrooge. E un om extraordinar de amabil. Văzându-mă bătut, m-a întrebat ce-i cu mine. I-am povestit despre noi, iar el s-a oferit să ne ajute ori de câte ori vom avea nevoie. Uite, mi-a dat cartea lui de vizită. M-a uimit amabilitatea lui. Sunt sigură că are o inimă bună. O, dacă l-ai auzi și dacă l-ai vedea, sunt sigur că ai fi și mai convinsă. Nu m-ar mira dacă Băgați bine de seamă ce vă voi spune acum Nu m-ar mira să-i facă rostul lui Peter De un loc de muncă mai bine plătit Oh, ai auzit Peter, ce zici? Și atunci Peter se va însura, nu? Hei, ți-ar plăcea, ție, ia să taci S-ar putea să aibă dreptate Dar oricum mai e timp până atunci Dar chiar dacă ne vom despărți unii de alții Sunt sigur că nimeni nu va uita pe mititelul Cinitim. niciodată, Și amintindu-ne de răbdarea și blândețea sa, deși nu era decât un copilaj, nu ne vom mai certa niciodată. Altfel, ar însemna să-l uităm pe bunul tinitim. Nu, niciodată, no, niciodată. <laughs> mă faceți fericit, foarte fericit. Duhule, am sentimentul că în curând ne vom despărți. Spunem cine a fost omul pe care l-am văzut mort. Să mergem? Unde? Unde? Înspre cimitir? Da, da, probabil. Probabil acum o fi deja îngropat. Deci acela este mormântul omului pe care l-am văzut în acea cameră. Duhule, duhule, înainte de a face un pas către acel mormânt, răspundem. Răspundem, te rog, la o întrebare. Ceea ce ne arăți. Este umbra lucrurilor ce vor fi sau numai ce ar putea fi? Bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, o să mă uit imediat ce scrie pe placa mortoară. Eu știu că toate căile omului duc spre un scop, dar dacă omul își schimbă calea, se schimbă și scopul, Nu? spune -mi, spune -mi dacă, dacă este așa și cu acela pe care vrei să-mi-l arăți mm -hmm. Nu vrei, nu vrei să spui nimic, nu vrei, nu, no, nu, no, no. să văd, să văd atunci ce scrie, ce scrie Ebenezer Scruci, nu, nu, deci eu... Eu am fost omul acela care a zăcut pe pat, eu, Ebenezer Scrooge!" Și în timp ce Duhul cel întunecat arăta cu mâna când spre mormânt, când spre Scrooge, Bătrânul se agăță de haina Duhului și, implorând milă, striga, Ascultă-mă, nu mai sunt omul care am fost." Nu voi mai fi omul ce-aș fi fost dacă nu aș fi înțeles că sunt greșit. De ce mi s-au arătat aceste lucruri dacă nu mai este nicio speranță pentru mine? De ce? Ah, voi prețui de acum încolo Crăciunul și îl voi sărba în fiecare an așa cum se cuvine. Oh, spune-mi, spune-mi, Duhule, spune-mi că pot sterge scrisul de pe această piatră, spune-mi! În disperarea sa, bătrânul Scrooge apucase mâna Duhului. Acesta din urmă voia să se elibereze, dar Scrooge o strângea ca un clește. Duhul fiind mai tare, îl respinse. Când își împreună mâinile pentru a ruga pentru cea din urmă oară, Scrooge observă o schimbare în haina și în forma Duhului, care se schimbă pe nesimțite în drug de pat. Era drugul de la marginea patului său. Iar Scrooge se afla în odaia sa. Dar lucrul cel mai fericit este că încă era viu și putea să trăiască și să se îndrepte. Visez? Visez încă? Oare? Nu, nu, e cu neputință. Toate sunt la loc. O, Doamne, vreau de acum să fac bine. Vreau să-mi întrept greșelile din trecut. Vreau să trăiesc frumos prezentul și vreau ca pe viitor să fiu un om bun. Vreau să profit de învățămintele celor trei duhuri. Ah, mulțumesc! Mulțumesc în genunchi bunului Dumnezeu pentru această lecție pe care mi-a dat-o. Ah, ce bine că la locului lui, Paolo. am luat cioarapii pe dos. Doamne, oh, doamne, doamne, ce fericit mă simt, doamne, nu mai știu ce fac. Sunt ușor ca un fulg, fericit ca un înger, vesel ca un școlar în vacanță și tuturor, tuturor am să le urez Crăciun fericit și un an nou fericit. Nici nu știu, nici nu știu câte vreme a trecut cu duhurile astea. Ce contează, ce contează, mă simt ca un copil, mă simt ca un copil. Ia, ia să deschid ferestrele. Hei, hei, hei, băiete, băiete, băiete, spunem, spunem spune-mi, te rog, ce zi este astăzi? Azi? Păi azi e Crăciun. Crăciun! Crăciun, Doamne, va să zic că nu v am pierdut încă, Doamne, îți mulțumesc, îți mulțumesc, Doamne. Hei, hei, hey, băiete, băiete! Ce e? Spune-mi, spune-mi, te rog, știi tu unde este prăvălia vânzătorului de păsări? Prăvălia vânzătorului de păsări? Da, da. Sigur, nene. Ah, ești un copil nemaipomenit. Bravo, băiețică. Nu știi cumva dacă a fost vândută curca aia frumoasă de aseară? Erau două, dar, dar eu mă refer la cea mai mare, știi? Aia cât mine de mare? Au, oh, ce copil, drăguț, băi, e o plăcere să stai de vorbă cu el. Da, drăguțule, da, da, da, aia mare, aia mare. A, curca e tot acolo. Chiar? Oh, ho, ho, ho. Atunci, atunci, unde, o să-ți dau bani, o să-ți dau bani să mergi A, și da? să o cumperi. A, ah, glumiți, domnule? Nu, nu, nu, nu, vorbesc serios Du-te de o cumpără și să vii împreună cu băiatul de la prăvărie aici Ca să vă dau adresa unde să o duceți Pentru asta vei avea o jumătate de coroană wow, <laughs> Ua, ha, ha, ha, ha, ha. Eu voi trimite lui Bob, care a zis, și nu va ști cine a trimis-o. E de două ori mai mare decât de Teni Și ce bucurie mare o să le fac. E, e, gata, gata. Acum, acum să mă pregătesc să ies în oraș. Ha, ha, ha. Am în domnilor, Crăciun fericit, Crăciun fericit. Domnul Crăciun fericit, Crăciun fericit, domnule Îmi cer iertare pentru modul nepoliticos în care v-am tratat ieri când ați venit să strângeți fonduri pentru cei nepăstuiți. Însă vă rog să mă scrieți și pe mine cu milioanele. Cât ați spus? Cât ați auzit, domnilor? cât ați auzit. Nici mai mult, nici mai puțin. Wow! dar asta întrece orice așteptări. Da, scumpe, da, domnule, da, da. scumpe, domnule, vă mărturisesc sincer că nici nu știu ce să răspund la o așa da. De Și desigur vreau să vă invit să mai treceți pe la biroul. Oh, lui. Oh, mai domnule, trai, din toată inima. Da, da, da, din toată vă inima. Vă mulțumim da. să trăiți, da, da, da, da, da, să vă trăiți. Vom veni la dumneavoastră. Da, foarte bine, foarte bine. Vă mulțumesc și eu, și vă sunt recunoscător. Vă mulțumesc de o mie de ori! La revedere, fericit, domnule președinte! și. fericite! În acea dimineață, după ce ieșise de la biserică, bătrânul, care acum era atât de fericit, se îndreptă spre locuința nepotului său. Îi veni greu să intre. Dar, în cele din urmă își luă inima și intra Fred, Fred sunt eu, unchiul tău Scruș. Am venit să petrec cu voi, Crăciunul Mă primești, Fred? Oh, dar ești bine venit, unchiule Oh, bine v-am găsit Mă bucur că în sfârșit ai avut curajul să ne vizitezi Ei, poate nu atât curajul m-a împiedicat, cât răutatea mea dar acum vreau să fiu un altfel de om. Am înțeles că drumul pe care mergeam a fost greșit. De azi, cu Dumnezeu înainte. Dar niciodată nu te-am auzit vorbind astfel. E, poate îmi dați mie ceva din minunățiile pe care le-ați pregătit de Crăciun. Ha? Ha, ha. Atunci Amin. hai să ne bucurăm Da, să ne bucurăm E minunat sărbătoarea Crăciunului Și mai ales e minunat când o poți sărbători În mijlocul unui cămin vesel și fericit ca al vostru Așa e, fie numele Domnului binecuvântat Într-adevăr, Domnul fie binecuvântat Așa să fie, copiii mei Ah, și ce petrecere să-mi cinse ce jocuri, ce bucurie Câtă fericire A doua zi Scrooge se sculă foarte devreme Ca să meargă la birou Ah, de aș putea să ajung eu primul la birou ha, ha, ha, Și să-l mai prind eu pe Bob Crasip Că-n târzie ha, ha. Ah! Se vede treaba că întârzie. Ho ho, ho, ho, Ia să-l aștept. Între timp o să mă prefac că scriu ceva. Da, ia să scriu eu ceva." Hei, domnule, cum îți permiți să vii la ora asta?" Îmi pare foarte rău, domnule, că am întârziat." E întârziată, ea poftește încoace, poftește în, poftește dar, în dar asta nu mi se întâmplă decât dată pe an, domnule. Vă asigur că nu o să se mai întâmple. Cum adică, domnule, cum îți permiți să vii cu scuze din asta? Îmi e. Daci, gata! Vreau să-ți măresc leafa ah. Crăciun fericit, Bob Crăciun fericit, dragă Bob Să nu mai ai parte de acum încolo de niciun Crăciun Cum ai avut parte până acum la mine Bob, băiatul meu Vreau să-ți măresc leafa Și vreau să fiu folositor familiei tale Harnice, Bob Dar vom vorbi despre asta imediat Când luăm masa Până în alta, du și vă focul în ambele sobe Și folosește cât cărbune crezi că ai nevoie. Hai, hai! nu vine să cred. Fie numele pruncului binecuvântat. Bătrânul Scruci se ținu de cuvânt. Nu doar că a făcut tot ce a promis, Mărindu-i contabilului Leafa și încercând să fie de ajutor familiei acestea, Pa chiar a fost un al doilea dată pentru timp tini -tini care nu muri. Deveni un bun prieten, un bun om, mai bun decât toți negustorii marelui oraș care trăiseră vreodată înainte sau după dânsul. Unii oameni au făcut haz de schimbarea lui, crezându-l oarecum într-o ureche, dar lui... Nu i-a mai păsat ce spune lumea. Acum era cu adevărat fericit. De atunci nu a mai visat niciodată vrânduh. Dar lumea zicea că sărbătoarea Crăciunului o sărbam totdeauna cu sfințenie. Zică lumea și despre noi tot așa. Și cum bine a zis timp, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Această dramatizare a fost produsă în studioul postului de radio Vocea Evangheliei din Oradea. Cei care au interpretat sunt: Luminița Iuhoș, narator; Corvin Alexe, Scrooge; Daniel Hoduț, contabilul; Onisin Cosma, nepotul. Au mai interpretat: Nelura Colța, Sorin Popa, Alexandru Raț, Gigi Pop, Gabi Heveshi, Eli Henteș, Elena Jorș, Cristian Sturs, Dana Ardelean. Carmen Hoduț, Lidia Racolța, Dorin Popoviciu, Daniel Burtic, Simona Bohuș și copiii Stefanie Picuț, David Făgădar și Mihai Mihaiu. Cântă David Olcean. Hai cu toți la ies, să ne că. În fața acelui fiu de Dumnezeu adu astăzi darul chiar inima ta Și cântă într-una de nașterea sa E Crăciun, e Crăciun, oamenii îmi spun E Crăciun, Crăciun, un bucurie de Crăciun Dumnezeu ne-a iubit din pe să. E Crăciun, Crăciun, în bucurie de Crăciun E Crăciun, Crăciun, bun bucurie de Crăciun.